Із пістолетом, щоб узнать у штаб Його там поранені, Бо він забув пароля ну, Він тоді знайшов у собі сил добігти до КП І доложить, що він ранен За це його швидко покладували на торпедного катера Де він і вмер А це, товариші, була перша жертва війни по неосторожності а тільки рівно через два часа, аж почулися годіння інших усіх ю 87 -их. Тут, правда, був іще один герой Чорного моря, і тож лейтенант, но їх нізя плутать. Лейтенант Шмід, який ще з царських времен ждав, і тільки що йому за це присвоєно посмертно звання капітана. Ну є то тема іншої лекції, потім я не ім'яю права його а наше Чорне море, товариші, це фактично великий водойом. І утворився 50 мільйонів років тому. Через яких 40 мільйонів років воно наконець набуло сучасних розмірів, що свідчить про те, що воно споконвіку принадлежало нам, бо древні називали його Налара Барда. Нігер море – це по-румунському, а Блексі не требує перевода, бо значить, що і по-нашому «чорне море, товариші. Матеріал інтересний, бо греки називали його «понт авксінський», потім уже «понт евксінський», а вже згодом просто «понт». Після чого турки понтувались і знову питалися його переіменувати у Карагендін Але наші предки не дозволили Допустіть Етого І назвали його просто і любовно Руське море Оце і було предком нашого теперішнього названня Хоча його ще іноді Називали Білим морем Потім Біле море Перенесли на сєвер Під Архангельськ Шварцемейер Так хотіли його неоднократно Переіменувати німецькі імперіалісти Но я вам уже Розказали, чим це для них кончилося. В общем, ви усі догадалися, що у моря була довга своя історія, а тепер наша. Після чого воно набуло теперішніх очертань з найбільшою глибиною 2,5 кілометрів. А найменша глибина у районі нашого города, на дні якого лежить сірчановодородний газ, який убиває всяке життя і весь світ тварин – із яких тут водяться 120 видів одних тільки риб, серед яких 10 являються делікатесними для оставшихся 110 видів. А потвердження показую вам шип риби-ската, яким він давить усі остальні риби, а поглощає він їх чим? Правильно, ротом. Умничко, підростеш – станеш на моє місце. Ось вам примєр унікальності Чорного моря. Що це я показую? Ніхто окрім мене не вгадає. або це гілка сапора. Рослина ця японська, а росте ісключительно в нас, на Чорному морі. Але головне, що унікальна флора і фауна моря з кожним роком стає ще унікальнішою. Одна жінка, що приїздила тут відпочивати, розказала мені, що вона біолог, поэтому... Тут живе на морі таке существо, яке не похоже ні на одну рибу. Яке? Ну, умничка, ну? Ладно, подскажу. Тут проживає чоловікоподобна риба дельфін. Ми навіть даже считаємо, що він дуже мислячий. І некотрі вчені полагають, що немедленно їм лічну цивілізацію надо создавать. А я считаю, щоб ні. І ні в коїм случае, бо незвісно, що тій цивілізації прийде в голову. Кроме того, море багато набоксити, руду і інші драгметали. А я ніколи не встигаю висловитися, бо море приносить нам щодня свої нові інтересні матеріали, к примеру, народного господарського значення. Можу привести ще один пример. Тут постійно приїздять лікарі і кожний раз беруть нову воду на новий аналіз. Так що якщо у вас кого-небудь є які нові хвороби, сміло лізьте із ними з пляжу в море. Вони не видержуть, це точно. Не тільки при цьому не увлікайтеся